Krogen, det är viktigt att kunna lita på sitt taxibolag. Med nästan 75 år i branschen är Tranos största och populäraste taxibolag något att lita på när man behöver det. Vi på Tranos taxi ger dig snabb service och ser till att du kommer säkert fram. Taxi, Vi kör dig vart du vill. Tronos taxi service i alla livets skeden. Hits FN. Vädret i Hits FM. Så då runt 3 sekunder är vädret under dagen och en del solchanser vid middagstider. Mer väder hittar du på hitsfm.nu. Hits FM. Hits FM 97,8. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon, Önskar Hits FM. <hittills> Hits FM. Hallå och välkomna till Fredagsfrallan. Morgontid i Radio Dråksåg med mig, Janne Holmbom. Eh, hjärtligt välkomna. Idag kommer vi prata om eh, kultur och kanske en hel del förståelse också. Häng kvar. Eh, vi börjar dagen med en puss. Oh Bom. God morgon! Önskar Hits FM! Hits FM. Nu, nu är vi tillbaka. så. Oj, det är mycket att lära av här på morgonen. Hör ni, välkomna till fredagsfällan. Vet ni, eh, ja, jag, jag förstår inte än. Det är så här en, en förmiddag när jag satt och arbetade knackade på ytterdörren. Ja, jag, jag, jag var helt tiden i det jag höll på med, så om inte spanjorsk. Spanjorskan uppmärksammat mig på ljudet så hade jag nog inte ens hört knackningarna. Ja, att bli störd mitt i en tankekedja innebär alltid ett avbrott och när det sedan ges möjlighet att återta upp kedjan av tankar är det alltid lite som att börja om på nytt. Ja, Men åren har också tankarna blivit mer lättflyktiga. Ja, Det behövs bara en liten reva i tankeduken för att de ska ge sig iväg. Ja, det var med andra ord som en avbruten tänkare gick för att öppna dörren den här dagen. I Linnefors där jag bor består entrédörrarna av glasdörrar så redan i ytterhallen på väg mot dörrarna såg jag besökaren där denne stod och väntade. Ja, en, en kortväxt oansenlig man i gråbeers och Tunnhårig men tydligt orakad. En total främling för mig. När han hörde och såg mig komma tittade han först åt sidorna och sedan åter på mig. Jag öppnade dörren. Jaha, sa jag kort. Hej, stör jag? Frågade den orakade mannen. Ja, faktiskt, svarade jag lakoniskt. Vad bra! Den orakade mannen log men ordnade snabbt till sina anledsdrag. Vad bra, upprepade han. Jag säljer nämligen förståelse. Får jag stiga på? Ja, ja, jag förstår inte, sa jag och såg verkligen ut som jag inte förstod någonting, vilket jag heller inte gjorde. Jag är ingen fara, sa den orakade mannen och tog tag i dörren dörrhandtaget, öppnade dörren på vidgavel och klev in. Ja, de, de flesta förstår inte. Det är helt normalt. Dricker du kaffe? Va? Nej, ja, stammade jag fram. Det första, eh, va? Det var nog en reaktion av ren förvåning. Nej, ett nekande. Ett, en reaktion på att en vilt främmande karn bjöd in sig själv. Och det sista, ett väluppfostrat svar på frågan om kaffedrickande. Den orakade mannen ignorerade de två första delarna men tog fasta på den tredje och sa Vad bra! Jag har fikabröd med mig, kanelbullar och två sorters kakor. Varsågod. Och så höll han upp i dörren och bjöd mig att gå före in i mitt eget hus. Än en gång gjorde sig min goda uppfostran på mig och jag lomade in genom den dörr som erbjuds. Den orakade mannen följde tätt efter. Ja, vi hamnade i köket. Jag en orakad mannen på sig fika bröd och, och, och också spanjorskan som överhuvudtaget inte alls reagerat på den orakande mannen utan helt accepterat honom precis som han alltid ingått i flocken. Hon som vanligtvis är ytterst signalkänslig och lätt misstänksam framförallt mot jordkända män. Kaffe trann till i bryggan och jag dukade fram på slinet. Den orakade mannen hade tagit av sig rocken och satt nu i mitt kök. På gaven vid mitt rödmålade köksbord i förd väst och i skjorta. Han borstade bort några brösmulor från bordskivan som dröjt sig kvar sedan frukost och sa Som sagt, jag säljer förståelse och nu har turen kommit till dig. Kaffet hade runnit klart och jag vann lite tid genom att servera oss båda. Samtidigt tänkte jag förbrilt, men ju mer jag tänkte desto mindre förstod jag. Du får ursäkta, sa jag till slut och satte mig ner vid min kopp. För det första förstår jag verkligen inte. Och, och, och för det andra, vill jag verkligen inte köpa någonting. Eller, eller rättare sagt, jag ska inte köpa någonting. Den orakade mannen smakade försiktigt på det heta kaffet och samtidigt som han tog pappret av den väldoftade kanelbullen tog han till orda. Vi lever idag i en värld. Där vi förmodligen vet mer, om mer, än vi någonsin gjort. Från det allra största till det allra minsta. Vår samlade kunskap har garanterat aldrig varit större. En eh, nikotingul oreglerad tandrad blottade sig när han tog en rejäl tugga av bullen. Sedan fortsatte han med munnen full av vetebröd. Mm, ja. Men, men vår kunskapsiver, ja, i vår kunskapsiver och i vår framfart på jakt efter nya landvinningar och nya kompetenser har vi någon gång under resan suddat ut skillnaden mellan kunskap och förståelse och istället ersatt det med ett likhetstecken. Vi har inbidat oss till en sådan grad att kunskap och förståelse är samma sak, att förståelsen helt håller på att utplånas. Men faktum är att de förståelsen helt försvinner och bara kunskapen blir kvar försvinner också vi människor. Den orakade mannens ord sjönk sakta in i mig. Jag satt där tyst och lyssnade. Den orakade mannen fortsatte Jag är handelsresande i förståelse. Sa han. Ja, vi är inte många men vi är några. Här, där du bor, är mitt distrikt. Ja, vår affärsmodell är egentligen ganska enkel. Ja, sa jag förmodligen lite väl välforaktigt. Ja, vi gör hembesök, förklarade den orakade mannen. Ja, precis som jag gör hos dig nu. Och så pratar vi som du och jag gör nu. Vi pratar med varandra om vikten av förståelse. Eh, förstår du? Ja, ja, ja, ja, jag tror att jag börjar göra det, sa jag. Härligt, sa den orakade mannen. För hela affärsidén bygger också på att du i din tur börjar prata med dina vänner om förståelse som i sin tur börjar prata med sina vänner om förståelse som i sin tur... Ja, ja, ja, ja jag tror du förstår. Ja, log jag. Absolut, jag köper det. Som sagt, jag säljer förståelse, sa den orakade mannen. Åh, <laughs> oh, jag älskar att prata, sa jag. Bra, sa den orakade mannen. Då pratade vi. Och vi pratade i timmar om förståelse. Jag satt kvar länge efter att den orakade mannen gått. Jag satt vid mitt röda köksbord. Ute regnade det. Imorgon skulle jag låta rak vila. Så ränga tomma Och du får inte längre vara barn Maria det finns Så många roller i vårt teater så många tryggs du inte kan Vem med tiden ska du lära dig Alla andra saker Och min hand ska bli så främmen Står tomma, och snön faller tvätt omkring ditt hus Du ropar du må hända Att nätterna känns långa Och torkar blåa tårar mot Och lägger du ledsen känna att jag är Maria, Maria, den dag du slutar undra, då är du många mil och korfenar. Fredagsförallan med Jan Hobbog. God morgon! Önskar XFM. XFM. <hills> ja, oh, Fredagsförallan. Hör ni, det här programmet handlar om kultur och kulturyttringar. Och vad oh, är inte viktigare inom kultur än förståelse. Men nu har vi vi, vi, vi, vi har ringt runt lite och nu, nu har vi ringt och väckt Mats Löngren. God morgon, Mats. God morgon, god morgon. Hur, hur står det till? Jo, det är ganska nyvaket. Ah, ah. Ja, vad ja. härligt. Ah, oh, nyvaket, då är det lite spännande. Vad har du drömt om i natt? Eh, jag drömde om att jag kör av vägen upp på morgonen. Nej, jo. inte nu igen. Jo. Allvarligt. På, på, sa på samma sätt som då. Nej menar du det? Alltså, ja, jag fick inga assistans. Jaha. Så det... nu var det drömmen då, det var ju tur. Ah, gud, vad skönt. Jaha, ja. säger du det? Ja, men du ja. ser, det var lite traumatiskt det där. Va? Men det gick ju bra. Det gick ja, ju bra. Hör du, nu, nu, nu ska vi prata om något annat som är på gång att köra igång så att säga. Va? Ja. Och det hoppas vi inte går i diket. Kan du Nej. inte berätta, vad är det för spännande på gång nu? Jo, det som är på gång det är ju sångarbröderna i Boksholm som på Nygatan på våra lokaler och har tänkt att starta upp något som vi kallar för Band in Box och band in box det är helt enkelt, ja det är vad det låter det ska vara eh, tänkbara rockband popband, sångare smågrupper som startar och försöker ja, försöker starta band poprock, eh, vispop, you name it kanske ungefär som låten du spela förut, John Holm, vem vet det kan mm. vara det, det stuket också unga människor som har tänkt på det här med musik som har gått och funderat på det men inte vågat ta steget eller inte haft möjligheten så, så är tanken. Och det ska sättas igång nästa fredag då. Ja, fredag den 26 är det. Fredag den 26 drar vi igång på Nygatan. Och då blir det klockan sex på kvällen. Aha, okay. vi... mm. så, så någon typ av öppet hus då. liksom? Öppet hus för. Alltså, och det är verkligen så att det ska vara öppet för alla tänkbara alltså, som får komma dit och testa instrument. Höra på när gruppen live. Boys med flera har berättar om hur de gjorde när de startade. Alla har ju varit nybörjare någon gång. Och eh, vi gör det här i samarbete med kommunen och med vuxenskolan. Jaha, ja det har väl låtit som en rejäl satsning med andra. Ja, för 17 är, det är väl en rätt stor satsning med tanke på att boksen är ganska litet och finns ju inte hur många ungdomar som helst, men vi tror att det finns många som har gått och tänkt på det här men inte riktigt tagit steget fullt ut va? Det, Vi vet att det finns många som går att lura på det, och det. Det är för att skapa en möjlighet. Ja, så. så att uh, ja, de, den som vill ska få ta chansen. Men du är öppet för alla. Vad, vad betyder det egentligen? Ja, vi vet inte riktigt. Men <skratt> <skratt> framförallt här är det för ungdomar. Ja. Det är ju må, alltså. ja. och Vi, vi har ingen, inte satt någon nedre gräns där. Nej. Men det är unga killar och tjejer eh, som Frå, från någonstans långt ner i åldern Och en liten bit upp i åldern då ja, fast, det, ja. fast jag känner att jag är lite för gammal Jag är 56 för jag tror det är för mycket Säg inte så Usch, jag blir så nervös ja. Ja. Men du, vad va, va kul Att, att uh, bandmedlemmarna I Liveboys kommer och berättar Om deras hur ja. de började och... Det, det, för det, det är ju... Men du, om nu, nu sitter jag här och så jag, jag säger att jag är 16 och halvt. Det är viktigt med halvår så där när man är i den ja, åldern. Ja. Uh, och och så, så tänker jag så uh, alltså jag har jag har inte ens liksom spelat flöjt eller någonting utan, utan men jag skulle ska jag skita i det här då eller? Då ska du inte skita i det. Utan, alltså, vi har ingen begränsning på vilka typer av instrument som aktuella för det första utan det kan komma och bli precis vad som helst mm. från Kongas till Kastanjetter ungefär eh, och är man helt nybörjare och inte känner att man vågar, det är ju, vi vänder oss ju till de som inte har tagit steget liksom, mm, men så, ja. som har tänkt på no någonting och det kanske är att man bara vill sjunga eller att man bara vill spela Kastanjetter mm, eller slå på en triangel eller mm. vad som helst mm. va vi har ju en del instrument i en uppsättning nu ah, okej, okay, ja ja så, så man behöver det... liksom inte tänka så här, jag har ingen förstärkare eller och, Nej. och så, utan... Nej, allt är på plats, så, så att um, rubbet finns där. Oh, mm. Och då har vi fått stöd, det är egna pengar, plus att vi har fått stöd från kommunen då. Ja, just det. Och sen såna här vindpengar faktiskt. Ah, ja, Vi ja. skulle kanske spela Blue Wing in the Wind här alltså. Men... ja, ja, det är väl en möjlighet. Ja. Aha, jag tänker kul. inte spela den, men någon kanske kan spela den. <laughs> men du kanske ska gnola lite. Ja. Ja, ja, ja. Men, ja. Men du, det här låter ju hur kul som helst. Ja, vi hoppas det Band in box... Uh, och uh, man kan läsa mer om det här På nygatan.se På Facebook Kan man söka på Bandinbox Och hitta mer information såg jag också Ja Och så. sångar, sångarbrödernas Facebook-sida Ja uh, just det Och det här är Vad sa vi nu då? Inte nu, inte nu kväll Utan om en Aj, vecka det är en vecka Och lite drygt där då på kvällen uh, Klockan sex så. Och då är, vi bjuder på fika med förstås För de som kommer uh, Du har Jag kommer Klockan? Ja Jag med uh. Men det går att anmäla sig Och man, man måste inte Men man Nej. kan föranmäla sig Nej. det och du var fritidsgården är tydligen engagerade den, ja, men, de håller på att ragar folk upp på skolan då och på, via fritidsgården. Äh. Och de är riktigt på så att uh, vi hoppas verkligen att det uh, kommer ett gäng med kids därifrån. Ja, just det. För de, de, de flyttar sig. Ja, de gör de flyttar verksamheten den kvällen. Så ja, de häftigt. sätter en lapp på dörr på fritidsgården att det är på Nygatan 9. Och det är schysst. Men du varför gör sångabröderna det här? Är inte sångabröderna bara liksom en kör med gubbar som sjunger? Och, men, ja, ja, det är det också. Okay, ja. Ja. <laughs> men, nej, men vi tycker det är kul med kultur av olika slag. Och det här är ju som att vi skulle vilja ha en, liten, en öppen scen, så att säga. Ja, ja. ja alltså En kulturscen där vem som helst... Alltså mångfald när det gäller kultur. Ja. Och det är ju så att ta musik i bokshavn. Det finns ju ett bra utbud i bokshavn. Det finns ju musikkår, det är jättebra. Och det finns ju körer och Aha. det är jättebra. Men... Vi tror att det inte fångar upp allt musikintresse. Vi tror att det behövs mer. Ja, just det. Det men du, ju... men du om, det, om det här nu slår väl ut, då mm. kommer det behövas ledare och alltså, hur, hur... Ja, jag, jag tänkte ta den här mitt. Nej, jag tänkte inte. <laughs> ja, det grön musik på det här. <laughs> ja, just det. Kravmärkt. Nej, men vi tänkte... Det, det finns ju vuxenskolan. Vi har ju en kommentar ja. med dem. Ja. Och de servar med, med, med ledare för de här studiecirklarna. Och tanken är att få igång musikcirklar, okay. rock, rockcirklar, ja. popcirklar, vad ja. man nu kallar det. Ja. Där man får möjlighet att prova olika typer av instrument och sång och ja. Varför? Musikslag om det är indie, punk, rock, pop, brunk, jag vet inte vad allt heter. Men det man testar helt enkelt. Ja. Men, men du, vad heter, hur suger man upp tjejer i sånt här då? Alltså ja. är, inte, är inte det här killigt liksom, eller? ja det är kanske traditionellt har varit det. Så att det jag tror det är skitbra om tjejer kom, det är ju jättekul med blandade band självklart men kanske också att det kan behövas en eller annan tjejgrupp så finns det ett antal tjejer som tycker det verkar kul som kanske har sjungit ihop någon gång eller gjort någonting sånt här tillsammans så är ju det en perfekt arena för dem också. Ja, precis. Och sen hörde jag studieförbundet vuxenskolan. De pratar om det här rockskola för tjejer hade de kört. Ja, de har tydligen kört det. Jag, jag vet nej. inte så mycket om men vet att de har kört och att tiden har varit bra då. Ja. Så att det är väl ett jättebra koncept att vi kan få igång det här. Men då hoppas vi att alla sprider det här. Nästa fredag den 26 30 september på Nygatan 9 mm. i Boksholm så är det stor premiär för Band in Box. Så får vi se vad det blir. Jajamän. Det här låter ju dödspännande. Det här måste vi återkomma till och höra, höra hur det gick. Hur gick det sen så att säga. Ja om tio år, hur många grupper finns kvar Det stora. Ja, ah, precis. Hur många mm. har skivkontrakt? Får man, ja, man kanske inte har skivkontrakt nu. För Jag det... vet inte. Nej. Du, äh, Mats Löngren, tack snälla för att vi fick äh, ringa vecka dig. Ja, uh, och nu och uh, up, Rise up and shine, som de säger nu. nu är det, det är fint väder ute också. Skönt. Ja, då. här är dimma. Ja? ja, men det dimman lättar. Okej. Okay. Har det bra. Det är bra. <laughs> Hej på det. Hej. Nej. Fredagsfrågan Jan God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, men du stannar på Fredagsfrågan. Morgontid i radioturner med mig Jan Holmboe här på Hits FM. 97,8 Summanbyg. Det där var Status Quo med In My Share. Status Quo som kanske startade som ett garageband eller källaband i början på 60-talet. Och vi säger grattis till Jan Coglan. Som uh, trummade, eller trumma säger man? Spelade trummor i Statisk Vår mellan 63 och eh, 1981. Det var en liten tribut till honom som fyller år. Idag, så är det. Vi, vi pratar ju kultur idag har vi gjort hittills. Så vi kommer prata lite mer kultur. Och, eh, man säger ju att kultur är konsten. Det är ju motsatsernas enande. Och just enande kanske är superintressant i, i dessa dagar. Men vi säger god morgon Morsan, läget God morgon, god morgon, kina, kina. ja det är dimmigt Ja det är, ja, är dimmigt <laughs> Ja Gick det bra att köra in till Jag Vet att idag var första gången som jag, När jag gick ut och hämtade morgontidningen Jag stiger ju upp hyfsat tidigt Men det var första uh, morgonen När jag hämtade morgontidningen Som jag faktiskt använde ficklampa lampa men det Så det. var det vid den tiden När jag var ute och hämtade tidningen Ja. Så det, det, det var första gången På på ett så länge ja, det mm. var, jo, det var, det, Fast det var inte så fasligt dimmigt ändå Det har varit värre under veckan här tycker jag mm. eh, så, men, men Ja, här, jag åkte till Linköping här en morgon Jag vet inte i, när det var Men i alla fall, ja, man såg nästan ingenting Nej, nej det har varit så här mjölk, mjölkigt, ja, mjölkigt ja. Det. ja, just det jag såg de visa på, på tv igår så var det någon som hade fotograferat en, det ja. såg ut som en regnbåge ja, i dimman ja. och det heter dimbåge, det har aldrig ja, talas om ja. tidigare faktiskt. Nej precis, hon förklarade jag såg det också, hon förklarade ah, okay, hur, ja. hur, hur, vad det var med solstrålar som nådde vatten, vattendroppar ah, okay. ja, och då fanns fann, alltså på när de här mötte varandra på ett visst sätt då blir det färger, då blir det regnbåge Aha, okay. <gasps> Men vi svar fram uh, uh, uh. Ja det var det, det Såg uh. det precis som en regnbåg uh. Väldigt uh. tidigt. Uh. Ja, så alltså, ni pratade om kultur Ja, har, jag har precis pratat med Mats Lundgren eh, om, om nästa fredag i Boksum, det här Band in Box det, det här Ja, så alltså, det har vi precis avhandlat. Ja, det blir spännande Ja, eller hur? Det ska bli, ja, det ska bli jättekul att se, alltså ja. vi, vi är väldigt ja. peppade ja. Ja. ja. Men det är ju kultur redan på måndag på Nygatan 9 Ja, ja, det på, ja det, och det är på Nygatan 9 Det händer mycket på Nygatan 9 Vad är det på måndag nu då? Vänta nu så... Jag vet att sångarbrödan brukar repetera på måndagarna men just den här måndagen så har vi valt att inte repetera för att, att lokalen är uthyrd. Vad är det ja, något? den är uthyrd till, till, till, till eh, Boxholms eh, riksteaterförening. Så pass. Som visar tag det rätta tag Cloetta. Och det är en... i höst, Förra hösten så hade vi ett eh, program talt tag Toj som var väldigt uppskattat Aha. och det här tar jag vet att Det är en uppföljare till Tatlung Tantoy. Okej, okay, okej. Okay. Ja, och det är en sån här musikalisk berättelse genom 50 och 60-talen. Okej, okay, ja, vad. Ja, så det blir spännande. Ja, vad kul. Ja. Mm. Ja, så då då och vilken tid är det då? Det är klockan 19. Klockan 19 nu på måndagen 22 andra måndagen ja, ja. på på det 18:an. Och eh, man får kaffe i pars och sådär. Jaha, så det, är det en tvåaktare alltså? Jaha. Mm, en timme och 35 minuter tar ja. det. Ah, okay. Men så då det... ingår ju paus och också, ja. ja, ja. Precis. Det och parfait. biljetter kan man köpa på biblioteket eller också vid entrén. Ja, spännande. Ja. ja. Annars ja. då? Var... Jo, annars är det på tal om kultur så, så var det ju skojigt det här med eh, att eh, Karl-Joan fick sitt pris kulturpris för, för sin frågesportelling som du kan vara i, i Boxholm varje år Ja det lever han länge på tror jag ja. Och jag med <laughs> ja, För du nominerade honom var det så Jag, tyck, ja, jag tyckte att, eh, att det var så roligt att han fick det för att Han lägger ner så mycket jobb på det där och det är så trevligt tillställning Ja visst är det ja. och, och antalet deltagare ökar ju för varje år också ja. så att, det är och, ju och man, sitter, man, sitter, man, sitter, man sitter nästan och väntar på årets slamkrypare också <laughs> ja, ja, ja, och han är så härlig Han är så charmig när han, när, Om det blir någon nog en ja, ja. sådär När han ska förklara ja, ja, <laughs> Varför ja, ja, ja. Men du, det är svårt ja. det, det är svårt, ja, det är så svårt om man tänker fel ibland ja. och, och, och sånt där som man vet så väl Det kommer man inte ihåg Och vi kan berätta för lyssnarna Att det du och jag och min lillebror Vi, vi är ett lag, vi heter Lage Holmbom Ja, efter, just det efter pappa. efter pappa då va mm, Och, och, och, och, och äh, Jag konstaterar ju att Jag blir ju oftast överkörd i det där laget <här> Ja och det är jag som <här> Som gör det Och <här> har fel <här> ja, <här> Och du har rätt ja, Men då har vi rättat ja. rä ut det Så jag kan säga att jag sitter där Utan personligt ansvar egentligen ja, PAs, men, populärt, men nu nästa gång eh, När vi är med ja. Då ska du få bestämma mer Och hodde Yeah, that would be the day you know. <laughs> Men det, är, det är jättesvårt Och det är speciellt eftersom vi alla inte är barnfödda eh, i Herre, Så, så är det svårt med de här Väldigt eh, En del jättesvåra frågor som, som bygger på att man har en enorm kunskap Om, om hembygden ja. det, det vi däremot kan glädja oss åt Är att många som har bott här hela sitt liv inte heller kan svara på det. <laughs> Nej, just så att, det. Så att det, finns, det finns någon form av rättvisa i, i orättvisan ändå. Ja, ja, men det har ju blivit, det har ju förändrat under åren. Absolut. Tidigare när vi, när vi började med det här, det är ju nio år sedan när ja. vi, som vi började vara med. Ja. Och, eh, det är så länge sedan. Ja, ja, 2005 var det första, ja, det första ja. gången vi var med. Det är Ja, precis. Men i alla fall då, i när, de första gångerna, då var det ju eh, yeah. väldigt mycket som, som hörde hemma här. Lokal jag kommer <skratt> ihåg bland annat var det någon fråga om det här timber, rörvik timber. Vi visste inte ens vad det var Nej. för någon. Eller jag i alla fall visste inte lo ens vad det var för någon. Lo lo lokalfrågor, orientering och så en jävla massa fåglar var det de första åren. Ja, brommer. <skratt> ja. <boom. skratt> ja. Men, ja. Men du, vad händer idag då? Idag händer pensionärskaffe på Björstalen. okej, okay. ja. Klockan 14.30. Ja, och så har vi musikunderhållning av två duktiga musikanter. Eh, Nils-Peter lyr oh. och Johan Lundgren. Ja, de är enormt skickliga bägge två. Vaggelyr ja. är ju jätteduktig. Han brukar spela i kyrkan Ja, just ja. det. Ja. Så att det blir spännande. Ha, vad och vad år ska de få för det är väl ändå en gräddost då, eller? Ja, det är ju den vanliga. Ja, det är den vanliga. Det är den vanliga, ja. Den vanliga osten. Ja, ha, men vad trevligt då. Det låter ja. jättetrevligt. Ja. Ja, och i, imorgon så ska du vara hundvakt. Ja, precis. Ha. Ja, ha. och på måndag ska jag till... På teater. Ja, just det. Teater. Mm. Ta det rätta, ta en kroetta, Nygata 9 nu på måndag klockan mm. 19.00. Ja, bra välkomna. Ha det bra så hörs mm. vi tom där. Tack till samma. Hej då. Hej. Dallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM. Oj, trävolta kids med hon säger att hon älskar honom Hörrni, alltså vi pratar lite kultur idag Vi pratar inte så lite kultur, vi pratar mycket kultur idag Och på något sätt så kan man säga att kulturellt centrum i, i alla Sveriges 290 kommuner det är biblioteket Hallå Per Jonsson bibliotekschef i Tranås Tjena, tjena, Janne. Hej, vad kul. Och god morgon. Mår du bra? Ja, då, absolut. Det är bara bra själv. Jo, det finns hopp om ett, som de säger. Härligt. Du, men du, Per, ja. vad, vad spännande. Jag, jag läste att ni stängde ett tag på biblioteket för att sen öppna helt nytt. Eller berätta, vad är det som har hänt på, på statsbiblioteket i, i eh, Trondås? Jo, vi hade stängt eh, en vecka från den tredje till den 10 september. Okay. Eh, och det var ett ganska enkelt beslut för att eh, under våren här så har vi konverterat alla våra medier. Ungefär 60-70 000 böcker, filmer och eh, ljudböcker och allt vad det Så har vi chippat dem vilket innebär att vi har satt i ett chip istället för streckkod okay. på alltihop på rubbet. Eh, och det handlar om ett nytt system som heter RFID. Vilket gör att man kan låna och... Och lämna sina böcker själv på ett helt annat sätt och då var vi tvungna att stänga en vecka för att möblera om och installera de här nya maskinerna och lite annat och det var precis så att vi Okej, okay. jaha så att, mm. så att, så att nu, är, nu kan man säga att de analoga böckerna är på något sätt digitala typ. fast, <laughs> faktiskt. Ja. Fast fortfarande på papper Ja, ah, och. Ah, okay. ja, det ah, Men det ah. funkar det så här, är det, så, är det, precis som, är det så, ungefär som sitter i kläder då? Så att om man går ut så bara, utan att ha gjort någonting så piper det och så också? Eller, är det sådana grejer också? Ja, sådana grejer kan man säga att det är. Ah. Eh, och, och det smidigaste egentligen i kråksången är ju att eh, man kan reservera en bok hemifrån via vår hemsida. Eh, då får du ett sms. Då ser du ett nummer på den boken du har reserverat så kan du gå till Bibblan till en hylla. Med reserverade medier. Gå och hämta din bok. Låna den i maskinen och är det hemåt. Jaha, men varför Du, alltså man kan inte, Man har ju någon sån där... Eller man har. Jag har väl en bild av mm. att, alltså, att biblioteket är lite sådär dammigt. Och, och, mm. och, och man ska vara tyst. Och, och, så, och sen mm. hårknut fick jag med där också på något sätt. Det hör, jag odlar alla mina mm. fördomar på en och samma gång. Så. Men, men mm. just det här med... Göta biblioteken och... Alltså ni, ni hänger verkligen med i utvecklingen eller ni leder den rent av? Eller vad säger du? Absolut. Det tycker jag och... Jag menar, just det här med RFID är ju någonting som i princip alla biblioteken inom Göta har eller håller på att skaffa sig. Och det är egentligen en jättestor nyhet. i många som har haft det i många år men... Men nu har det alla det så att säga. Alltså, inom Göta så hjälper vi varandra och shippa våra böcker när de ute och åker och, nu är det faktiskt Norrköping som håller på för fullt. Okej, okay, ja. Och införa det här. jag tycker vi ligger bra till inom Göta och Jag menar, vi har kanske en 12 000 ljudböcker att erbjuda som det är nu i dagsläget. Så på den digitala banan är vi. Ja, det är främst. Men du, om, mm. man, om man ska, om man ska uh, rätta ut det där med Göta Vad innebär det för mig? Jag, jag, jag, jag sitter här. Jag står nu här med mitt lånekort i Tranus. Vad, vad innebär det för mig egentligen? att, att, att Vad... vad, vad... Det är ju faktiskt en väldigt skillnad för jag menar det innebär egentligen är att vi har gemensam katalog som heter. Så att om du söker en bok, antingen om du söker den själv via hemsidan eller om du går in och frågar oss och säger att jag skulle vilja ha den här boken om ja vad som helst. Så, så, så gör vi en sökning i katalogen och eh, har inte livet den själva i Tranos så finns den säkert i Norrköping eller Vadstena eller Finnspån. Eh, vilket innebär att vi slipper göra fjärrlån som man gjorde mycket för Okay. Utan då där serverar vi bara inom Göta och sen så skickar vi böcker varje dag fram och tillbaka mellan biblioteken. Så alla, alla böcker går till Linköping och så delas de upp. Ah, Okej. Okay. Eh, ja, så jag menar, vill du låna en film så kan vi nästan få hem vilken film som helst eller vilken bok som helst. Färdigt. har fått väldigt mycket mer att välja på. Så spinden är liksom biblioteket i Linköping, dit går allting och sen liksom distribueras det vidare då? Ja. Ja, just när det gäller själva transporterna. Ja, men okay, ja. men du, så... som, som bibliotekschef äh, läser ja. du något själv där, eller? så. Vad har du på nattdjusbordet nu? Inga. Vad har du på nattdjusbordet nu? Nu har jag faktiskt Bruno K. Öjer oh. som silver. Ja, oh, den senast. är det Nej, den senaste Va, Natten viskade Annabell, ja. tror jag. Okej, okay. ja, just det. Ja. Jag på att läsa in lite på honom, för han kommer till Nässjö. Ja just, det. Pigan, ja, ja, just det. Och han kommer även till Linköping jag. Eh, var han, ja. så jag. Han är ju från Linköping, Pöjken. Så att det har skött det, skötte, så det är folk. Ja, det är jättekul. Så det blir roligt att se. Han ja, var spännande. Ja. Ha. Men ja. du, eh, hur, hur, eh, hur har ni det med öppettiderna nu då? Nu, nu blir jag lite sugen på liksom att se hur det blev nu med omnövleringen och så. Vad, vad, vad, vad, vad har ni för öppettider? Kan du ni dem i huvudet? så Ska du dra dem snabbt? Ja, jag kör, absolut. Måndag tisdag 10-19, onsdag 12-19, torsdag 10-19, fredag 10-17 och lördagar 10-14. Och det man kan göra då är att bara gå in till biblioteket, fråga efter en PIN-kod och så hjälper vi er och visa hur det funkar. Vill man låna som man gjorde tidigare så går det också alldeles utmärkt. Häftigt. Va? Du mm. eh, länge lever boken. Absolut. <laughs> Tack för att vi fick ringa till dig Per. Ha en riktigt bra dag och en skön helg så hörs vi. Tack så mycket. Fåra. Hej, hej. Hey. hej, hej. Med Jan Holmån. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM. <här> Friday. I am love. I am, I am in love med, med The Cure. Ja, det är fredag. Ja, det är, så är det. Fredags förallan morgontid i radio- Talkshow här på HITS FM 97-8 som bug med mig. Janne Holmån. Idag har det gått i kulturens tech och ni vet kultur, det kommer ju från latinens kultura som är bearbetning eller odling eller rent av konstnärlig odling. Och från Band in Box, via teatern på Nygatan och in i biblioteksvärlden med, med de nymodigheter som har införts här i Tranås så vänder vi tillbaka till bokens värld och avslutar faktiskt i bokens värld med att säga God morgon, Johan Hagesund. Är du vaken? God morgon, god morgon. Nätt och jämt. Nätt och jämt, Har du nästan snart inne i kaklet, kan man säga så. Ja, det kan man väl säga. Nu är det inte långt kvar. För imorgon är det dags för Östergötlands bokmässa. Ja. I Linköping på Linköpings bibliotek mellan 10 och 16. Ett drygt 60-tal utställare. Tre scener fulla med aktiviteter. Men du, vad mycket press det har varit inför den här. Ja, dagen. Grattis, ja verkligen. Va? Ja, jättekul. Nej, men det känns ju bra att media uppmärksammar också det vi håller på med. Och det visar väl att vi är på rätt väg, tycker jag. Men nu kan du ge mig nu, för nu pushar vi för, nu säger vi så här, ta tåget, bilen, bussen, cykeln, flyg, båten, <skratt> vad, som vad som helst och besök bokmässan imorgon. Kan du ge mig tre anledningar till varför jag ska besöka Östergötlands bokmässa imorgon den 20 september? Ja men absolut, alltså är man det minsta litteraturintresserade så tror jag man kan hitta mycket att... Eh... Eh, se och göra på, på bokmässan. Och en stor anledning är ju att vi har fri entré till, till mässan och till alla programpunkter. Så vad man än tycker att man kan vara det minsta intresserade av så är det värt att åka dit och se vad det är. Eftersom man inte behöver betala någonting för det. Okay. Antingen lyssna på föredrag eller vara med och skriva i en workshop eller köpa böcker. Ah häftigt. Ah, gratis, gratis är alltid gott som man säger. Ja, men ah. så är det. Ja. Ah. Och och Ebba Vitt Brattström, kommer hon fortfarande eller? Jag hoppas det. <laughs> <laughs> ja då, ah, men absolut gör hon det. Åker in från Helsingfors till oss för att ah. berätta om Noah Martinsson. Ja. Ah. Ja ah, just det, för det, det är ett kvinnotema i år också. Det får man inte Ja, men ah, absolut, vi tycker att det passar bra att lyfta fram dem här i Östergötland. Så att det blir dessutom en litterär stig där vi lyfter fram de kvinnliga berättarna. Okej. Okay. Men du, nu sitter jag så och så tänker jag så, nah, men herregud, jag har ju barna imorgon. Mm, det är nästan bara positivt i så fall eftersom vi har ett fullspäckat program för just barnen. I det vi kallar djungelrummet så har vi barnteater och nallemottagning och tillverkning av pins. Och av egna skuggspelstockor. Så att där kan man nog eh, parkera barnen och sen röra sig fritt resten av dagen. Ah vad kul. Ja, och som jag, ska, jag, vet, jag är ju med som förläggare också. Och jag tycker det ska bli jättekul att bara få träffa alla andra i branschen ja, också. Det är, ja. det är en branschmässa mitt i alltihopa också på något sätt. Ja också. men visst. Det, ja, är, det finns positiva effekter även för de som är med. Östergötlands bokmässa imorgon den 20 september på Linköpings bibliotek mitt i smeten mellan 10 och 16. Kolla gärna Facebook-sidan för föreningen Östergötlands bokmässa eller www.östergötlandsbokmässa.se för program och, och, och mer information. Eh, toy, toy, toy, Johan Hagesund eh, Så får vi se vad som händer imorgon så ses vi. Jajamän, det ha, gör vi. Hej då. Hej. town's become circuit boards we can beat the sun as long as we keep moving from the air stadium lights stand out like flares and all i know is that you're sat here right next to me we rarely see warning signs in the air we breathe right now i feel each and every fragment feel needs från Allan Jan Holmberg god morgon önskar Hits FM Ja, ah, jag blir på några toner av box from boxes med tanke på vad som händer i helgen ni, eh, på det här sättet så vi nu. börjar vi runda av fredagsfrågan. Tack för att ni har lyssnat idag. Eh, hoppas ni har tagit del av eh, alla roliga saker som sker runt omkring i kring i länet under den kommande veckan. Eh, idag var det faktiskt, 1995 idag så gick Carl Milles ur tiden. Ja, ni vet, har ni varit i Göteborg så vet ni på Seidon vid, vid äh, Göteplatsen eller Orfhös utanför kon, eh, kon, <coughs> vad heter det, Stockholms konserthus. Eller Folkefirbytters statyn på, på torget i Linköping. En av våra riktigt riktigt stora konstnärer. och Det här har ju handlat om konst. och Låt oss avsluta med ett ord för dagen på vanligt sätt. Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper. Sköt om er, så hörs vi igen. Ha det bra. Hej! och fler hits kommer strax. DJ Sinne med nyheter. Hits FM 97,8.